Varmt välkommen till en halvtimme med Radio Maranata. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Guds frid och god morgon. Jag heter Gertrud Johansson och jag önskar er välkomna här att lyssna en halvtimme i närradion. Det är så här att helgen som gick nu så hade vi besök här i Gullspång där vi bor och vi hade ett stugmöte den 11 september och vi ska idag få lyssna till vissa inslag av det mötet. Vi får börja med att höra Tore Björklund, sen har vi sång. Och därefter så får vi också höra eh, Pelle Lind tala lite grann i det mötet. Och vi får be om ursäkt för att kvaliteten kanske inte är den bästa. Men jag tycker att det är så pass värdefull ändå, dessa inslag. Så att eh, jag hoppas att nu upplever samma välsignelse som vi gjorde detta möte. Vi lyssnar. haft ett år som har varit lite kamp Och att till äh, det max på något sätt att man har känt att äh, nu klarar jag inte mer äh, men äh, på något sätt så har man haft det här maranataropet inom sig mm. och äh, man har äh, känt att det, det är något som bär den igenom mm. och kämpar som får den att inte ge upp utan fortsätta framåt mm. Uh, vi, ja, vi lever ju verkligen i minnatstimmarna. Mm. Vi har ju talat om det här. Och, mm. och det som ligger på mitt hjärta och det som får en att uh, hålla sig vaken mm. är ju Guds ord. Men det är också det här att det som kanske inte talas så mycket i kyrkor och, och samfund eller bland kristenheten idag, det är om Jesu tillkommelse. Mm. Hur världsläget är, hur tiden ser ut. Mm. Man, man sticker huvudet i sanden och, och blundar för detta. Och uh, det är väl inte... Så konstigt, man vill ju man ska inte skrämma folk nu för tiden och man ska ju inte eh, låta, eh, ja, vi ska inte få reda på sanningen på något sätt. Det är ju den här världstiden, andra som vill få oss att detta. Jag vill läsa ur Lukas 18, här 17, och från 23 versen. som i unge när den ljunga lyser från himlen ända till, till den andra så ska det vara med människosånen på hans dag. Men först måste han lida mycket och bli förlaktad av detta släkte. Och så som det skedde på några tid så ska det ske i dagar. Människorna åt och drick men tog sig höstra och höstra gav oss hos män ända tills den dag någ in i arken. Då kom floden och, och jorden alla samman. Likar det, så som det skedde på Lods tid, människorna åt och, och druck och köpte och sålde, planterade och byggde. Men på den dagen Lod gick ut från solen, regnade el och slaven ner från himlen och förjordade allesammans. Alldeles på samma sätt ska det ske på den dagen då människosonen uppenbaras. Den som som den dagen är på taket och har sitt bohag in i huset. Mm. Han måste stiga ner och hämta. Det är, är heller målen som är ute på marken eller tillbaka. Kom ihåg Loths höströ. Den som står efter sig efter att vinna sitt, eget, sitt liv. Han ska mista det. Men den som det, han ska rädda det. Jag säger, den natteskola två ligger i samma säng. Den ena ska ha en upptagen. Den andra ska lämnas kvar. Två kvinnor skulle har målat ihop. Ihopa och den ena ska bli upptagen den andra lämnas kvar. Då frågade honom, vad då herre? Han svarade den där de döda kroppen är i skola rovfåglarna samlas. Jag tänkte bara läsa hur det står om blot. Hur det var då på den tiden då herren, Och här är sa det ropet från solen och morgon är stort. Och där synd är så står där och på står det där. Men Herren såg att människornas ondska var så var stor på jorden och deras hjärtan alla uppsåt och tankar beständigt vore allenas onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden och han blev bedrövad i sitt hjärta. Och jag tänker på den tid vi lever idag att många människor vänt Gudryggen och förnäkar honom helt enkelt. Och vi lever i en värld som det är en åndesvåld som jag sagt här och eh, man undrar ibland hur man ska kunna undfå och att bli berörd av denna värld. Att eh, denna smutslo som väljer in i, si i sitt hem, jag tänker på mina barn, hur ska jag bevara dem? Hur kan jag klara att de inte ska möta den här hemska vågen som där ute? Och, och då minns jag tillbaka när jag var liten, när mina föräldrar blev frälsta, hur... Eh, hur de bevakade. Vi hade en tv med en kanal. Men bara, Det fick inte ses på något. Medan, kanske nyheterna något barnprogram. Den skulle vara där. Och De hade väldigt koll på. Eh, det här med världens inflytande. Mm. I våra liv. Mm. Och, eh, jag tänker idag är det ingenting. Vad det var då. Mm. Som det är idag. Oj vilket inflytande! det ja. Och Jag läste om Wacht Nami. Han sa att. För att kunde, fick man gå ut i världen men nu kommer han in i världen mm. världen in i våra hem ja. bara forskar in den här smutsen mm. som vill för, för, förgöra oss i andligt sätt mm. på ett äh, otäckt sätt mm. äh, och äh, jag måste säga att äh, jag är orolig för, för mina barn, jag och sig, jag får kämpa, mm. som förälder har jag ett ansvar att visa på, på Jesus på Guds ord och och försöka hålla borta det här. Men mm. i dagens telefonvärld, dat datateknik, eh, jättesvårt att stoppa detta flöde. Men, eh, och detta är bönande då jag vill lägga fram. Alltså att vi, eh, att vi ska be om beskydd för eh, den unga generationen som håller på att gå förlorad i detta eh, världsliga. Som antikristande använder för att. Pånga dem i sitt system mm. Det är ju det det handlar om Hela systemet där är ju ändå mm. Hans plan är ju att få alla likadana Och, och, och så här Jag måste säga att för två veck sedan Var jag med om en frukta för Otäck eh, händelse jag, jag var med och hittade en död Kille på, på Våra tak i skolan mm. Han eh, hade ju tagit sitt liv mm. Och eh, han var ju tre och gammal bara och jag tänker, vad är det för hopplöst värld vi lever i? Människor söker döden, och, men de kommer aldrig finna någon. Vi har ett budskap att nå dessa människor, dessa ungdomar som inte vet någonting egentligen, bara tröttna på sitt liv. Så att vi har en stor uppgift framför oss, alla och jag. Och Gud, jag tackar Gud för att jag har fått gå igenom den här personen. igen. Och att Gud älskar mig att få gå vidare. Mm, mm, mm. Och, och kanske lite mer vaksam i fortsättningen mm. från frestelser och annat. Mm. Jag är tacksam för bröder och syskon som har den här samma inriktning. Tag och hjärta här. Och, och får komma hit och få ja, allt det här. Jag vill lägga det för inför, inför nu, med Speciellt ungdomarna i vårt land och vårt värld. Som Det finns inget hopp för dem. Om inte Jesus gör någonting. Om inte vi som budbärar, vi har någonting att förmedla till dem. I denna våg som går över alla nu. Känns det som. Jag väntar snart att sluta Jesus en sång enda gud över Engelsrö, Vem var Vi vet allt vi ser. Jesus, det finns friheten som du. De ska bli. Ja, hela i. Ett viset, ett viset, ett en sa han, vi. Är det någon som lyser väldigt, lyser stark? hela en, och gudlig, gudlig. Då är det ja. jag tänker på det som Thoris sa här, så alltså de här tankarna var också legat på mig idag faktiskt som ledare Jesus sa här att Noas tid som det skedde på Noas tid många kämpar inom kristenheten idag att, att, att eh, vi ska inte liksom gå ut med den här budskapen om Jesus kommer och vi ska inte skrämma människor med talet om det här att, att Jesus kommer men jag, alltså jag tänker på det här att, eh, som någon myntar, att om, om bruden blir skrämd av att höra talas om att brudlummen kommer då är det då ställt med bruden Och det glädjas ju glädje Och Men så är det inte ute i idag. Många menar att vi ska engagera oss politiskt Och vi ska engagera oss för miljön Men det är så som det skedde på Noas tid Det byggs en ark idag Och vårt uppdrag är inte att få Stoppa regnet Utan det är att få människor på ark Så är det och eh, det är så allvarligt i en tid du, som, där Bibeln ska förklaras så ägnar sig vi gör en helt teologisk högskola som ägnar sig åt att bortförklara mm. i en tid den borde förklaras mm. där man tar udderna men Paulus och inte så, han levde ju i en annan tid mm. och han, han förstår nog inte hur vi har det idag och så vidare och så tar man udderna av det ena efter den andra och så är man otrogen mot Guds ord och Gud. Och det, det minsta liksom man kan förväntas av en väntande brud, är att hon är trogen. Ja, och att vi får stå liksom, trogen här inför hans tillkommelser. Alltså, jag tänkte på detta ordet. Det alltså, ett allvarligt ord från Matteus 24. Där det står så här idag i ja, vers 45 kan vi läsa. Finns nu någon trogen? Och förståndig tjänare äger. som av sin herre har blivit satt över hans husfolk. För att giva dem mat i rätt tid. Salig är då den tjänare om hans herre när han kommer mm. finner honom göra så. Samlingar säger jag att han ska sätta honom över allt vad han äger. Men om så är att tjänaren är en man och som säger i sitt hjärta. Min herre kommer inte så snart. Och han begynner att slå sina medkännare och äter och dricker med de som är druckna. Då ska den här tjänarens herre komma på en dag då han inte väntar det. Han är en stund och han inte tänker sig det. Och mm. han ska låta hugga honom i stycken. Och låta honom få sin del i skrymtarna. Mm. Där ska vara gråt och tanda i Det här handlar om dryckenskap. Och nog är väl den fysiska dryckenskapen illa, men det här jag, jag har talat till mig om den andliga, drucken på. Hur man liksom låter sig dras med i det här. Man, man har sina konferenser, man har sina... Jag blir bedrövad ibland när jag ser dem här. Man annonserar mirakelkonferenskriv, till exempel. Och jag såg ett möte därifrån på Youtube. och Det var en predikant från Kanada som... Och de radade upp en massa människor som, som ramlade till höger och vänster och botade från allt möjligt. Men inte någonstans under hela kvällen så, så var det någon som sa är det någon här som är Nej. Mm. Jesus han sa ju så här att om ditt öga är dig till förförelse va, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre att du går in i enåld i Guds rike att du inte går in alls. Och att, att det största miraklet det är ju ändå att människan blir fräst mm. och att man, man liksom hamnar i fel fokus, va? man hamnar i fel ordning. Det är inte så att vi inte ska bli för sjuka, det gör vi här också. Vi smörjer människor med olja, vi ber för sjuka och, och Gud griper in. Men man liksom vänder på det. Va? Dessa tecken ska följa de som tror, står det. Men det står inte att de som tror ska följa dessa tecken. Utan vi, vi måste få rätt ordning mm. på Guds ord. Amen. Sen var det i, jag tror att det var i, så se, om man vet, om man vet, det var i Lukas 21 kapitel. Äh, <står> Där står det så här då från 34 vers. Kan jag ta det? Och det står så här, men tag er tillvara för att låta era hjärtan förtyngas av omåtlighet och dryckenskap och timliga omsorger så att den dagen, Kommer på er det orförtänkt. Tyst så som en snara ska den komma över hela jordens alla inbyggare. Men vaken allt jämt och beden att ni må kunna undfly allt detta som ska komma. Och kunna bestå inför människosånden. Och här har jag tänkt på det här också. Men här nämns det igen. Omåttlighet, Jag tänker igen att det handlar alltså om den andliga drickenskapen. Så, och, och att man liksom Man har fokus på Vad ska vi äta Vad ska vi dricka Vad ska vi kläda oss med Men man söker inte Guds rättfärdighet i första hand och man söker inte hans rike Och Så som en snara En snara drösa åt successivt Och den ser vi Vi ser det här med corona till exempel Som går över alla jordens innebyggare Det, det är en snara och vi, vi ser hur, hur synden bryter fram, vi ser hur världen idag sörjer de som dog för 20 år sedan i terrorråden där i New York. Men man tänker inte på att likadan terrorråd sker varje dag mm. i form av eh, aborter mm. mot oskyldiga barn. Ja, det är alltså det är allvarligt att, att, att vi, och jag tänkte på det som du sa, här sån, att. Se det gäller mig tillbaka. Har vi gått ut? Har vi lämnat i mm. ja, Vi är ju kvar i den här världen naturligtvis. Men våra hjärtan tänkte inte här. Så mm. mm. har vi hjärtat någonstans? Ja. Ja. Just. Mm. Där är en skatt där. där ska ditt hjärta vara. Så är ja. Vi har hjärtat oss om. Vi har hjärtat med hans tillkommelse. Och vi får trösta på Gud. Mm. Världen ropar på sina ledare, Men vi ropar på Gud. Mm. Jesus, han, Jesus. Så att, Jag vill avsmåla det. Jag vet att pappa skrev den här sången. Det var 1982. 1983. Har du satte med i Och det är på lik, likt mot himlen. Han hade den här bilden att när en bonde plöjer så måste han ta en, en, en fasta kompult rakt fram någonstans. Så att han kan hålla en rak kurs. Amen. För om han börjar liksom och se så, då, då blir det... Det, är det krokigt. Då ska vi se, vad, vad är det? Jag vet om mm. Har du sett din hand till plogen, Och din blick mot himlen lyft Med Guds folk du börjat vandra ut i tro mån på flytt ifrån Hur är du stämman Ljuder Jesus kallar Följ med mig Lämna bort Och med din fader Och din bråd På ditt och blod Jag går Å oh herre Tills den hylne morgon blir. Nu jag vet jag Nej, aldrig mer tillbaka Mot en syndig sol För din Du måste hastigt fly Se på morgonstjärnan tröna Yeah. Vad ser du? Jag vet man Du från himlen Ska ljuda Över engelsk Från sig Några Säker Kan jag grunn Med mig binda Ingen tid Ska gissa, Säger Gud Jag blir Med lärande som hansa sa i sitt ord om det lever i dörd och i valkan han hämta dig fru den ska men måste du ha hårt i skräver till mig igjärna du fastas fast. Masken angrända. Ja, Jesus kan inte vi komma uppe. Herr profet, si och förgömma oss. Eberas jag som skyddar ankommer, fri hans ankomst finns i den som Jesus vi in och jag är där